Не вір у те, чого не може бути. Один чоловік піймав у гаю маленьку пташку. Тримає її в руці і чує, як тремтить вона вся, як перелякано калатає її маленьке серденько. «Відпусти мене, чоловіче!» людською мовою попросила вона. А я тобі за це дам три корисні поради. І пообіцяла за це дати йому три корисні поради. Гаразд, сказав чоловік та й відпустив її. Пташка полетіла, сіла на грушу та й каже. Отже, слухай три мої корисні поради. Перша. Хоч би як тебе умовляли, Хоч би як не прибалакували, Не віру у те, чого не може бути. Друга. Не кайся після того, що сталося, Все одно вороття не буде. Третя. Чужого не бажай, Хай тільки те, що ти сам зробив, належить тобі. А тепер я тобі скажу, От що! Дурний ти, чоловік, навіщо відпустив мене? У мене у волі два фунти щирого золота. Вбив би ти мене, і золото було б твоє. Повірив чоловік у те, що сказала пташка. Забідкався, почав каятись, що відпустив пташину, а з нею і своє щастя. Тоді пташка сказала От бачиш, ти моїх порад так і не втямив Я ж тобі казала, не вір у те, чого не може бути І не кайся після того, що сталося Я ж на вагу, ти ж сам мене тримав Усього чверть фунта То як же в моєму волі може вміститися два фунти золота? А ти повірив у неможливо та й забидкався. Дурний ти. От що. Сказала це та й полетіла. <му> Притчі про молу. Несарта. Оповідають старі люди, що у давні часи жив у Чечні веселий та дотепний чоловік, якого прозвали Молою Несартом. В інших землях такого чоловіка називали Молою Насреддіном. В Інгушетії його звали Сагеном. Різне казали про Моллу Несарта. Одні вважали його мудрішим за всіх мудреців, інші називали негідником та дурним. Одні любили його, інші ненавиділи і навіть боялися. Одні раділи його жартам, а інші і слухати про них не могли. Різні про нього оповідали історії. Їх і зараз пам'ятають та передають із вуст в уста в аулах та містах. Бо завжди знав, чого хто варт, премудрий та веселий Мола Несарт. Ось послухайте і самі скажете, для кого Несарт був у горлі кістка – а для кого як втіха та добра звістка? Маланесарт у шаха Тамерлана. Почув про хитромудрого Малунесарта великий завойовник шах Тамерлан і вирішив подивитися на нього, та й заразом перевірити його дотепність. Покликали Несарта до шаха. Люди бувалі порадили. Без подарунка до грізного шаха не приходь. Поніс мола Несарт шахові смаженого гусака. Йшов, і ішов, та й зголоднів. Спершу терпів, а далі терпець урвався. Відламав гусячу ніжку та і з'їв. Приходить до шаха і подає йому свій подарунок. Шах обдивився гусака, постеріг, що немає однієї ноги, і розгнівався. Як ти смів одноногого гусака мені принести? Де його друга нога? Друга нога? Здивувався Несарт. А хіба бувають і двоногі гуси? Оце так диво дивне є. І чому це Аллах іншим дав двоногих гусей, а нам тільки одноногих? Ти що за дурня мене маєш? Де ти бачив одноногих гусей? Зарепетував шах. «Ходімо? Покажу?» Спокійно відповів Несарт. І повів шаха на лух, де ще раніше помітив гусака. Гусак стояв на одній нозі. Друга була підібрана під черевце. Шах вирішив вивести брехуна на чисту воду схопив каменюку і кинув у гусака. Гусак злякався і кинувся тікати. Бачиш, мало не сарте, скільки ніг у гусака? Гордо мовив шах Тамерлан. О, наймогутніший із шахів, що ж дивного в тим, що вмить небезпеки в гусака з'явилася друга нога. Якщо у тебе жбурнути каменем, то чи зможеш ти поручитися, що замість двох ніг у тебе з переляку не виросте чотири? Шах не знайшовся, що відповісти, і поспішив перевести мову на інше. «Скажи на ну мені, скільки на небі зірок?» «Рівно стільки, скільки вовнинок на моїй папасі», – незамислюючись, відповів Моланесарт. «Ти брешеш!» – вигукнув шах. «Що ти? Ліпше бути німим, аніж брахати!» Образився Моланесарт і додав Якщо ти не віриш мені, то перелічи вовнинки на моїй папасі, а потім перелічи зорі на небі. Не мені, а тобі стане соромно за себе. Шах вирішив промовчати на таку нахабну відповідь і запитав «А де середина землі?» Моланесарт озирнувся, побачив неподалік пагорб, вибіг на нього, уткнув на вершині палицю і мовив «Ось середина землі!» «Ти знову брешеш! Я звелю своїм воїнам відрубати тобі голову!» Розгнівився шах О, найгрізніший із шахів Стратити мене легко Навіщо таким славним воїнам Доручати таку легку справу Звели їм ліпше Перевірити, чи правду я кажу Нехай перемірюють землю І ти сам побачиш, що бідолаха не сарт Мав рацію. Хай тобі грець, сплюнув шахта Мерлан. У тебе на все готова відповідь. Іди геть з моїх очей. А Несартові того тільки і треба було. Несарт і нечесний суддя Пійшов мола Несарт додому, і раптом хтось сильно вдарив його ззаду по шиї. Розгніваний Несарт обернувся і гримнув на напасника. — За що ти вдарив мене? І яке ти маєш право таке чинити? — Пробач мені, чоловіче, я помилився, — заговорив незнайомий. Я мав тебе за іншого, аж ти, виявляється, тільки схожий на того. Проте, хоч незнайомий і вибачився, Моланесарт вибачення не прийняв і подав на напасника скаргу судді. Не знав Несарт, що суддя в цьому аулі і напасник були друзі. І звідки ж було знати, що суддя і той багач, який образив Несарта, та й кома стрілися і домовилися, як поводитися на суді. І от настав день суду. Мола Несарт почав скаржитися судді на зухвалість багача, який завдав йому нечуваної образи. А суддя навіть слухати не хоче. Та від Несарта просто так не відчепися. Тож суддя, аби створити видимість справедливості, сказав «Візьми від звинуваченого один карбованець та й по всьому». «В мене грошей при собі немає!» – відповів багач. «То сходи додому та й принеси!» – сказав суддя, підморгнувши багачеві. «А ми почекаємо!» Пішов багач додому. Минає година, друга, третя, нема багача. З отим карбованцем Зрозумів тоді Молане Сарт, що його ошукано Він підвівся з свого місця Підійшов до судді Дав йому по шиї та й каже «Більше чекати, я не маю часу Оскільки я завдав тобі такої ж образи, як твій друг мені То візьми у нього мого карбованця та й по всьому. Клопіт з віслюком. Віслюк у молини Сарта був найупертіший у всьому Аулі. Якось пригнав Несарт його додому, навантажив на нього мішок пшениці та й погнав до млина. У млині він стрів чимало знайомих і не постеріг за жартами та сміхом, як його пшениця змололася і як настала ніч. Схопився молани Сарт, заквапився додому, ледь попрощавшись із Мірошником та приятелями. Поїхали. Доки їхали по-рівному, Віслюка не треба було підганяти Та ось дійшли до гори, за якою був аул І тут Віслюк уперся Скільки не бив його, мола Несарт, палицею Віслюк не рушав з місця і квит Ах ти ж упер та худобина Закричав він, охоплений люттю та це ж отак я все життя з тобою простою!» Схопив він Віслюка за вуха і став тягти вперед, а Віслюк назад. «Е-е-е-е-е-е!» вигукнув Молане Сарт. «Теперечки я знаю, як тебе укоськати вража, худобно. Обійшов Моланесарт Віслюка, ухопив його за хвоста і потяг назад. Егеш не встиг і охнути, як Віслюк умить попер і мішок, і Молу на вершечок гори. Та от якось поїхав Моланесарт на Віслюкові в ліс, охмис. День був спекотливий віслюк ішов по волі на сартові стала докучати спрага знявши себе башмет він поклав його віслюкові на спину і наказав іди до дружини віднеси мій башмет а натомість принеси глек з водою Повернув віслюка хвостом до себе, дав йому штурхана ногою, щоб той ішов додому, а сам ліг відпочити. Ліг та й заснув. Прокинувся Моланесарт, коли сонце вже хилилося до вечірнього пруга. Дивиться, а віслюка й досі немає. Отже, вража тварюка! Розгнівався він. І досі йде! Моланесарт підвівся і поволі пішов Віслюкові назустріч. Іде і роззирається до чи не видно його сірого. Пройшов уже більшу половину шляху, а Віслюка все нема. Та ось, Нарешті побачив його на зеленому морішку. Віслюк любесенько скубав травицю. — Так отак-то от виконуєш мої накази, — нагримав Молане Сарт на Віслюка. — Ну, пострівай, зараз я тобі покажу. А сіри собі пасеться, та ще й хвостом відмахується від господаревих слів. Ах, так ти отак. Ти мене й слухати не хочеш? Ще дужче розлютившись, закричав молани сард і саме цієї миті уздрів, що на віслюкові немає башмета. Сірий, блукаючи по кущах, давно вже загубив його. Зірвавши з віслюка сідло, Моланесарт сказав погрозливо. — Ось так! Поки не повернеш мені башмет, доти не матимеш сідла! Кажуть, що вухатий не дуже за тим сідлом і плакав. А то якось надумав Молане сарт поїхати на своєму впертому віслюкові до міста. Сів та й поїхав. Ось під'їхав він до базару, прив'язав віслюка до стовпа, а сам сів під навісом і попрохав дати йому піалу чаю. Аж тут якийсь чоловік під'їхав до базару, зліз зі свого віслюка і почав прив'язувати його біля віслюка Молли Сарта. Не роби цього, найшановніший! — сказав йому Молла Несарт. — Мій віслюк на весь аул славен своїм брекливим норовом, щоб бува, чого не сталося! Чоловік у відповідь нічого не сказав і, підійшовши до Молини Сарта, сів поряд з ним. «Певне, глухонімий, – подумав Молани Сарт, підвівся зі свого місця і пішов до Віслюка, щоб прив'язати його до іншого стовпа, от гріха подалі» та саме цієї миті віслюк молине сарта так хвицнув чужака, що той тільки гнув, та й упав мертвим. Господар віслюка підхопився з місця, та й заходився лаяти молуне сарта. Але ж я тебе попередив, — відказав йому Несарт. Отже, ти сам і винен. Але чоловік не слухав його доказів. Твій, твій віслюк, сердито вигукнув він. Убив мого віслюка, отже, ти мусиш мені за нього заплатити. Дивись, що вигадав. Ге-засміявся маланисрд. І не подумаю. Тоді чоловік пішов до судді і подав йому скаргу на молу Несарта. Суддя тут же викликав Несарта до себе і почав його допитувати. Проте нічогісінько у відповідь не почув. Несарт мовчав. Суддя похитав головою та й каже. Я бачу що цей чоловік німий. Він не міг тебе попередити, отже провини за ним я не бачу. Тоді позивач розсердився. «З чого ти взяв, що він німий? Коли я під'їхав до базару, то він же сам мені сказав, що його віслюк славен на весь аул своїм брекливим норовом. І він же сказав мені, щоб я не прив'язував свого віслюка поряд з його віслюком, а ти кажеш, що він німий. Так чому ж ти вимагаєш із нього гроші за вбивство віслюка, якщо він тебе попереджав? запитав суддя. «Цей чоловік і справді ні в чому не винен». «Істинно так!» радісно гукнув Моланесарт. «Я йому теж саме кажу, а він ніяк не вірить». Так Моланесарт довів свою правоту, бо розумний був. Та і суддя справедливий на цей раз виявився. Беріг свого віслюка Несарт, хоч і була ця худобина дуже норовиста. Якось прийшов був до малини Сарта в сусід-багач. Каже, <гай різь> «Дай мені на кілька годин віслюка сіна привезти!» <гай різь> А віслюк у Несарта вже був старий, отож він і пожалів його дати. — Віслюка... Віслюка вдома нема, — сказав Моланесарт. — Шкода! Шкода! — мовив сусід, та й пішов уже до хвіртки. Аж тут, як на гріх, Віслюк у хліві почав ревти, мов труба. Що ж ти кажеш неправду, молоне Сарте. з докором мовив сусід. Адже твій віслюк у хліві? Ах ти ж, старий дурню, не вігласе? гукнув молани сарт Ти що ж оце? Віслюкові більше віриш, аніж мені? Побились об заклад. Йдучи по всада свого сусіда-багача, Моллана Несарт побачив, що той сидить на дереві. А дерево було старе-старе і товсте. Троє чоловіків ледь-ледь могли його разом обхопити. «Гей, hey, сусіде. Гукнув Моланесарт. «Пильнуй, щоб разом з деревом не впасти на землю!» <гум> Та хіба можливо, щоб таке дерево впало?» <гум> Засміявся сусід. «Ого! Ще й як!» Промовив Моланесарт. «Об'їмось об заклад!» «Я тричів вдарю по дереву сокирою, і воно тут же впаде!» «А якщо не впаде?» – запитав усе ще сміючись сусід. «Якщо впаде, то даєш мені золотого, а як ні, то я тобі!» – відповів Моланесарт. «Гаразд!» погодився сусід. Моланесарт пішов додому по сокиру, приніс її, замахнувся і вдарив по дереву раз. А воно навіть не гойднулося. Сусід ще дужче засміявся. Тоді Моланесарт ударив у друге. Дерево і не збиралося падати. Тоді Молане Сарт кинув сакиру та й пішов у свій сад. – Гей, гей, Несарте! – загукав з дерева сусід. – Ти програв, давай сюди золотого! – Це ж чому я програв? – гукнув зі свого саду Молане Сарт. Я ж ударив тільки двічі. А якби ударив я втретє, то ще невідомо, що було б. <гум> ну, то вдар? Удар утретє. третє. У третє я ударю наступної весни. А ти посидь доти на дереві. Сказав Моланне Сарт багачеві та й пішов собі. «Чому Несарт купив тільки один чув'як?» А то якось Моланесарт оглянув на свої чув'яки і побачив, що правий зовсім уже каші просить. Пішов до шевця. «Маєш готові чув'яки?» «Маю!» Відповів швець Продай мені чув'як на праву ногу А хто ж ото продає один чув'як? А навіщо мені два, якщо один у мене цілий? Відповів Несарт А куди я другий подіну? Викинути накажеш? Навіщо викидати? «Не миней двох місяців, як по нього покупець прийде!» Швець посміхнувся і вирішив «Продам цьому веселому несартові один чув'як, хай йому!» Продав, а потім і думає «Це ж, де ще такий дурень візьметься, щоб купувати один чув'як?» Минуло два місяці, коли дивиться Швець, а до нього Моланесарт іде. а а це ти?» – зрадів Швець. «Певне хочеш довідатися, чи продав я другий чув'як? «Так ніж, не продав, не трапився покупець». «Як-то ні, а я?» Тепер у мене лівий чов'як каші просить, Сказав Несарт. Чому ж ти одразу не купив обидва? Хе-хе, купиш обидва, Будуть вони обидва нові, А потім обидва старими стануть. А якщо купувати як я, То один завжди буде новий, А до того ж, на два чов'яки одразу я ніколи не назбираю грошей. Інгузькі народні казки Сон Казка. Щоб подобрішала ваша душа від доброго, Щоб розвеселилася вона від веселого, Розповім я вам оцю казку. Жив в одному аулі горянин Інгуш, А в нього був син. Якось уранці батько виніс на вулицю зерно сушити а синові наказав пильнувати, аби птиця зерно не розклювала, і пішов у своїх справах. Аж повертається десь о півдні і бачить, син сидить собі та й дрімає. Зерно ж, що лежало поряд, так і лежить, а те, що подалі, горобці склювали. Розсердився, батько, і будить сина. Хлопець здригнувся і обернувся на голос. «То це так ти пильнуєш зерно?» – питає батько. А син відповідає. «Не міг я зерно пильнувати, бо ж мені довелося ще ходити по доньку Пачахову». «По яку ще, доньку, я тебе нікуди не посилав!» – здивувався батько. Хотів батько дати йому потиличника, але, бачить, хлопець і сам чимось здивований. «Не посилав, це правда, але я сам пішов!» Ану ну ж розказуй, як воно усе сталося!» «Ну ж, оце я і хочу оповісти!» Сіли вони рядком, і почав син оповідати. «Коли ти пішов?» – почав син. «Я сидів, сидів, дивлюся, ніяких горобців та ворон немає!» «Знайшов я старий башмет, повісив його на гілляку» щоб відлякував птахів, а сам приліг відпочити. І раптом я опинився на березі річки, пірнув у неї і став дорослим джигітом. Скупався, виходжу на берег, одягнувся і тільки-тільки зібрався йти. Дивлюся, наближається до берега гарненька дівчина – із глеком у руці. Побачила вона мене, Підійшла ближче і каже, Зачекай, джигіте, не йди, Я князова донька І хочу порадитися з тобою. Я зупинився, І ось що розповіла мені ця дівчина. Один грізний падишах З великим військом Зазіхає на наші землі. Надіслав він моєму батькові два ножі і сказав угадати, який з них належить простому горянинові, а який – падишахові. І сказав, що той падишах, якщо не буде відповіді, то я сплюндрую вашу землю. Зібралися люди з усього аулу, думали, думали, але ніхто відповісти напасникові не міг. Чи не зможеш ти, юначе, зарадити нашому лихові? Я подумав і відповів на це князівні так. Покладіть обидва ножі на вогонь. На ножеві простого горянина з'явиться жир, бо цей ніж був у роботі. А ніж пачаха в роботі не бував. «Скільки не грій його, він сухим залишиться!» «Передай мою пораду батькові, а як ітимеш до річки і знов, візьми з собою коржів, бо мені так їсти хочеться!» Пішла дівчина, о півдні повертається до річки, дістає коржі і каже «Ти добре пораду про ножі!» Але тепер Подишах надіслав батькові двох півнів і сказав угадати, який з них старий, а який молодий. Ніхто не знає, як відповісти грізному Подишахові. Я знову таки подумав і так порадив князівні. Два дні не давайте півням їсти, а третього дня. Випустіть їх на вулицю і насипте пшениці. Обидва півні кинуться дзьобати зерно, а ви придивляйтеся. Молодий півень стоятиме головою до вітру, а старий повернеться до вітру хвостом. Пішла дівчина додому, а я сиджу біля річки, виглядаю її. Аж через три дні вона знову вийшла до річки. «Я зовсім зголоднів, чекаючи на тебе», – сказав я князівні. «А вона мені». «Я, – каже, – хотіла побачити, як півні дзьобитимуть зерно». «Ти сказав правильно». Одишаха задовольнила нашу відповідь. Але ж тепер нове їх оспіткали наш край». Грізний Падишах прислав моєму батькові залізний стовп і звелів передати якщо хто-небудь із наших зможе цей стовп підняти однією рукою і влучить через прірву у глек, то він зі своїм військом відступиться від наших кордонів. А якщо ніхто не зуміє цього зробити, то Падишах сплюндрує наш край. Усі наші джигіти. Зібралися, але жоден не в силі підняти отий стовп. «Гаразд, – кажу їй, – я підніму залізний стовп однією рукою, перекину його через прірву і влучу в глек. Але спершу нехай князь накаже зарізати бичка і нагодувати мене. Отак і передай йому». Обігла дівчина додому – а мене просила зачекати, нікуди не йти. Я лишився на березі, не минулої години прибігає князівна. Сказали я князові, що знайшла джигіта, який береться залізний стовп однією рукою підняти, через прірву перекинути і оголек лучити. Але просить, аби його спершу нагодували. Князь наказав своїм слугам, Зарізати бичка, засмажити на вогнищі і нагодувати тебе. Ходімо зі мною. Я пішов. Мене добре нагодували. Потім показали мені залізний стовп, що його прислав князеві пачах. Я підняв цей стовп однією рукою, перекинув через прірву і улучив углек. А на тому боці прірви Стояв грізний пачах Зі своїм військом Побачив він, Які в нашім краю є джигіти Злякався Та й відступив зі своїм військом Від наших меж Тут князь зрадів Похвалив мене І каже У грізного пачаха Є донька-красуня, вона гідна стати нареченою такого джигіта, як ти. Йди до пачаха, попроси його віддати за тебе, доньку, а ми тобі справимо весілля, якого світ ще не бачив. Того ж таки дня я й подався в дорогу, і йшов, та й опинився біля великої річки. Дивлюсь, на березі чолов'яга зачерпує воду велетенським ковшем, ну, таким, як діжа. Випиває і кричить, що вмирає від спраги. — Оце так диво! — гукнув я. — Хіба це диво? — сказав незнайомець де джигіт, який залізний стовп через прірву перекинув і вилучив углек. Ото диво! Так це ж я залізний стовп через прірву перекинув, а тепер по доньку пачаха йду. Підеш зі мною по пачахову доньку? Запитав я чолов'ягу. Піду, погодився він. Тільки... Ті ж води з собою візьму. А так пішли ми далі удвох. Ішли та йшли, аж бачимо, і жить дядько. Та так швидко, що лань від нього не втече. Мчить поряд з ланню, рукою її погладжує, А над ним сокіл летить. А взутий дядько, у важкі залізні черевики. Та ще й до однієї ноги млинове коло прив'язане. Оце так диво. гукнули ми обидва. Хіба це диво? відповідає дядько з колом. Джигіт, який залізний стовп, через прірву перекинув і влучив у глек? Ото диво. То це ж я залізний стовп через прірву перекинув. Гукнув я йому вслід. Підеш зі мною по пачахову доньку? Піду, погодився дядько. Тільки я й сокола собою візьму. Пішли ми вже утрьох. трьох. Ішли та йшли, аж зустрічаємо чоловіка, що прилип вухом до скелі і показує нам, тихо мовляв. — Ти що оце робиш? — запитав я. — Хочу дізнатися, у який бік поповзла змія, що живе за сьомою горою на схід. — Оце так диво! — в один голос вигукнули ми у трьох. «Хіба це диво? Он де джигіт, який залізний стовп одноруч через прірву перекинув Та ще й углек влучив Ото таки диво!» «То це ж я залізний стовп Через прірву перекинув», – сказав я йому «А тепер по патчахову доньку йду Ходімо з нами!» «Гаразд!» «Отак?» Настало вже четверо. Ішли, ішли, та й побачили селянина. Ходить по лугу, хапає однією рукою одразу по три стоги сіна і переносить їх з одного місця на друге, а поряд із ним вовк бігає. Оце так диво, гукнули ми в чотирьох. І бо це диво. Онде джегіт, який залізний стовп одноруч підняв, через прірву перекинув та ще й углек влучив. Ото диво, відповів селянин. То це ж я залізний стовп через прірву перекидав. гукнув я і запитав незнайомого. Підеш з нами по падчахову доньку. Піду. Охоче погодився він. «Тільки я візьму з собою і вовка. Він нам знадобиться!» Тепер настало п'ятеро, Та ще сокіл і вовк. Ішли та йшли, Аж доки не дійшли до палацу пачаха. «Куди йдете?» – запитала нас при брамі варта. «О пачахову доньку!» Відповів я Тоді вартові випустили з клітки бойового півня І сказали Далі кроку не ступите, якщо його не переможете Чи є у вас бойовий півень? Півня нема, але є сокіл Гукнув я і випустив до бою сокола Налетів сокіл на півня, все півня Пір'я повисмикував і заклював його. Пішли ми далі. А далі друга брама, і біля неї знову варта. Куди йдете? По пачахову доньку. Начальник варти спустив з ланцюга собаку і гукнув. «Далі кроку не ступите, якщо ваш собака нашого не переможе!» «Собаки в нас нема, зате є вовк. гукнув я і випустив вовка. Налетів вовк на собаку, вчепився у загривок і давай тріпати сюди-туди! Собака – Ледь вирвався і втік. Варта мусила дати нам дорогу. Ідемо аж дивимося. Уже будиночок для нас приготували. Слуги стіл накривають і з куховарні наїдки виносять. Послухайно, пильне вуха. Про що вони на куховарні говорять? Сказав я тому чоловікові, що слухав, як змія за сьомою горою повзла. Той прислухався та й каже, Падчах наказує у їжу нам отрути підмішати. Нарешті слуги поприносили всі наїдки, але ми сказали Передайте падчахові нашу подяку, але їсти нам. Не хочеться. Слухи пішли, А ми полягали спати. Та щойно ми задрімали, Як хатинка наповнилася димом. Скочив я, Виглянув у віконце і бачу, Біля всіх дверей, Біля всіх вікон Купи хмизу палають. Так «Он воно що?» Здогадалися ми. Пад чах нас надумав спалити. «Ти приніс із собою ківш води. Загаси вогонь!» Попросив я чолов'ягу, який пив велетенським ковшем воду біля річки і все кричав, що вмирає від спраги. Чоловіга Тут же перевернув свій ковш і вогонь одразу погас Ми знову полягали, але і на цей раз заснути не вдалося Зі всіх вікон ринула потоками на нас вода Тепер нас утопити збираються, здогадалися ми «Перенеси нашу хатинку на сухе місце!» Попросив я того селянина, що переносив на лузі по три стоги сіна зараз. Той вискочив, підхопив хатину і переніс на пагорбок. Уранці прийшов пачахів слуга. «Пачах сказав!» – передав нам він. Що віддасть тобі доньку, якщо хтось із вас Випередить чаклунку, яка живе при дворі пачаха? Привели чаклунку. Поряд з нею став дядько, що в залізних черевиках З милиновим колом поряд із ланню бігав. Зняв він свої черевики, відв'язав коло. Бачахив слуга, подав знак, і почалися перегони. Помчали скорохіт та чаклунка, та так хутко, що одразу зникли за обрієм. Послухайно, пильне вухо, що там діється? — попросив я того, що слухав, як змія за сьомою горою повзе. Той приклався до землі та й каже, «Чаклунка вже чим чекує назад, а товариш наш лежить за сьомою горою. Певне вона чимось відьмацьким приспала його». Озирнувся я на всі боки, бачу біля палацу залізний стовп. Схопив його, і питаю, як же розбудити його? А треба в дерево вдарити, яке стоїть поряд із ним Він одразу скочить на рівні Я кинув залізний стовп простісінько в те дерево І розколов його Наш бігун одразу ж прокинувся і давай наздоганяти чаклунку. Наздогнав її на третій горі, штовхнув у прірву, а сам прибіг до палацу. Побачив патчах, що його переможено, визирнув у вікно і гукнув: Візьми мою доньку і забирайся геть! Узяли ми пачахову доньку та й повернулися додому. «От, бачиш, скільки справ у мене було! Хіба я міг за якимись там горобцями ганятися?» – сказав син, звертаючись до батька. «Зерно бачу!» «Тебе бачу, а от пачахової доньки і твоїх приятелів щось невидко. Де ж вони?» – запитав батько. Син роззирнувся на всібіч, і справді нікого не було. І тоді він подумав-подумав та й каже, «А все інше». Напевно, мені уві сні привиділось. Чабан та одноокий велетень. Розказував мені старий Ворон. Буцім-то сталося це тоді, коли в горах велетні жили, а всі звірі і великі, і малі людською мовою говорили. Може воно і так, а може і ні. Недаремно подейкують, що буцім-то ворон і лиса обдурив. Хотів я оповісти цю казку поворонячому довгими словами. Та згадав, що розумні люди кажуть, мотузка добра як довга, а розповідь як коротка. Отож, слухайте і не перебивайте. Був собі чабан. Пішов він якось у гори пасовисько для своєї отари вибрати. Ішов та йшов, і на крутому схилі побачив овець. А людей при отарі не було. Здивувався Чабан. «Хто це овець без догляду в такому місці лишив?» – подумав він. «Розбредуться по горах, не збереш потім». Аж тут побачив, що за вівцями приглядає великий білий цап. Як тільки відійде вівця у бік чи відіб'ється від отари, цап наздоганяє її і підштовхує рогами, аби йшла назад. Дивився чабан і дивувався. Сонце вже сідало за гори. Білий цап зібрав овець і кудись погнав, напевне, на ночівлю. Чабан пішов за ними. Отара підійшла до високої скелі і збилася купкою біля великої печери. З печери вийшов господар. Одноокий велетень гарбаш Він загнав отару в печеру Буркнув щось білому цапові І хотів був уже заховатися в печері Та побачив здивованого чабана Підійшов до нього Нахилився Роздивився його Навіть пальцем торкнувся І сказав Давно я Людей не зустрічав Заходь Гостем будеш Прийняв велетень чабана Привітно Пригостив бараниною А потім звелів йому Зварити вечерю На двох А сам затулив каменем Вихід із печери І ліг спати Білий цап Теж задрімав, а чабан заходився господарювати біля вогню. Раптом чує кицьканя вчить. Він кинув їй шмат м'яса, а вона йому й каже людською мовою. Послухай, дядьку, велетень тільки прикидається добрим. А насправді він дуже жорстокий. Прокинеться і з'їсть тебе. Хочеш, я допоможу тобі урятуватися? Як же ти мені допоможеш? Допоможу тобі насилою своєю, а порадою. Розпечи, щоб аж червоним став залізний прут і осліпи його єдине око. Велетень скочить. Почне шукати тебе, а ти заховайся у кам'яній розчелені і не потрапляй йому під руки. Велетень почне тебе кликати, пропонуватиме золотий перстень. Але ти мовчи і персня того не бери. Як тільки візьмеш його в руки, він перекинеться на залізні кайдани, захує тобі руки. І тоді тобі кінець. Чабан послухався китченої поради. Розпік залізний пруд, на якому гарбаш смажив собі м'ясо, підкрався до велетня і вдарив у його око. А потім заховався у кам'яній розчелені і сидить мовчки. Гарбаш реве від болю і люті, стрибає сюди-туди, але пастуха знайти не може. Бігав-бігав, стрибав-стрибав, а далі ліг, рикинувся, що зовсім знесилів, і ось-ось помре. Та й каже жалібним голосом. «Чабане!» Чабане. Візьми на згадку мій золотий перстень. Мені він уже більше не знадобиться. Але чабан мовчить. Персня не бере, пам'ятає, що кицька наказувала. Велетень гукав-гукав, а далі затих і заснув. Чабан теж ліг спати. Рано вранці чує, хтось смикає його за рукав. Дивиться, кицька вчорашня. Побачила, що чабан прокинувся, та й каже. «Зараз велетень прокинеться» і відсуни камінь, щоб випустити з печери свою отару. Ти загорнися в овечу шкуру і вийдеш з отарою на волю. Тільки мене теж із собою візьми. Чабан знайшов у кутку овечу шкуру, загорнувся в неї, кицьку поклав за пазуху і сидить, чекає. Прокинувся велетень, важко заворушився і гукнув. «Гей, білий цапе! Розвиднілося вже чи ні?» Білий цап подивився у шпаринку та й каже. Не не тільки розвиднілося, а вже і сонечко зійшло». Давно пора отару вигонити. Гарбаш наупомацьки дійшов до виходу, Відсунув кам'яну брилу, Випустив білого цапа, Потім став виганяти овець. Торкнеться вовни рукою, Переконається, що то вівця, І виштовхує її з печери. Забрався чабан у середину отари, А коли надійшла його черга виходити, Поповз на чотирьох. Гарбаш торкнувся його рукою, Помацав вовна, Пропустив чабана, Та ще й штурхонув, Щоб той хутчіше виходив, Інших овець не затримував. Вибрався чабан з печери, Зрадів, що сонце бачить Узяв він з собою кицьку, яка врятувала його Та й чим душ подався додому Розказував мені старий ворон і про те, що далі було Як повернувся чабан в аул Як дивував людей своєю оповіддю Як жилося при ньому кішці що врятувало його? Все, повідав ворон, нічого не забув. І мова була в нього довга-довга. Але то мотузка добра, як довга. А розповідь мусить короткою бути. Ахметові мандри В дорозі, хоч яка далека вона, Доброго коня варто лише раз стюбнути гарапником. При народі, на Майдані, Хоч який би широкий він був, Досить лише одного разу мовити правдиве слово. За сімома горами, за сімома морями Жив хлопчик на ім'я Ахмет. Ріс він без матері. Вона померла, коли Ахметові не було й року. Батько Ахмета був добрий та ласкавий, але він ні в чому не міг перечити своїй другій дружині, лихій мачусі Ахмета. А мачуха не злюбила Ахмета, як тільки прийшла в їхню хату. З рання до ночі вона повторювала чоловікові. Відвези куди небудь свого сина, щоб очі ми його не бачили. Ахметів батько супротивився, скільки міг, та далі, бачить, нічого не вдієш. Доведеться хлопця кудись повезти з дому. Завтра вранці. Ми рушимо в далеку дорогу, ти поїдеш зі мною, сказав батько Ахметові. Мачуха вирядила їх у дорогу, і наступного дня рано вранці батько з Ахметом виїхали з дому на гарбі. До обіду їхали без зупинок, а коли сонце піднялося над самою головою, вирішили зробити привал. Сіли при дорозі. А поряд починалося глибоке провалля. Коли Ахмед почав діставати їжу з дорожньої торби, чурек випав у нього з рук і покотився у провалля. «Іди, дістань його!» – звелів батько. Ахмед сяк-так спустився у провалля, знайшов чурек, і поліз назад, але зірвався, обдивився довкола скрізь прямовисна кам'яна стіна. Зрозумів ахмед, що самому йому з провалля не вибратися, і гірко заплакав. А тим часом його батько, пам'ятаючи суворий наказ дружини, сів на гарбу та й поквапився додому. Обрів ахмед кам'янистим дном, сам не відаючи куди. Ішов він та йшов, аж дивиться, хтось назустріч бреде. Та дивне воно таке, не розбереш, чи то людина, чи то звір, а це була стара відьма-гарбашка. На одному плечі вона несла чинару, вирвану з коренем, а на другому – вбитого оленя. Ах, ти ж мурашеня нахабне, як ти посміло зайти у мої володіння? Накинулася відьма-гарбашка на Ахмета. Ой, бабусю, не нахабство мене сюди привело. «А біда! Та й хіба в горах зустрічають гостя лайкою?» – відповів Ахмет. «Не знаю, хто тебе навчив, проте відповідаєш ти розумно». Мусила визнати відьма і додала. «Ходи зі мною, моїм гостем будеш». Привела вона Ахмета до своєї домівки. А домівка в неї була велика, величезний будинок, кімнат і не порахувати Відьма-гарбашка нагодувала Ахмета, дала йому цілу китицю ключів і суворо наказала Відчиняти можеш тільки оці двері І показала, які саме а якщо посміш бодай зазирнути в інші кімнати, то живим тобі не бути. А я піду трохи посплю. Дні усім, не більше. Ахмет лишився з ключами в руках, а стара відьма пішла у свої покої спати. Він постояв-постояв, Розвернувся до укола і відчинив ті двері, які дозволяли відчиняти грізна гарбашка Там була розстелена м'яка постіль Але спати Ахметові не хотілося Його просто таки тягло заглянути в інші кімнати Він вибрав двері з найбільшим замком Розшукав у китиці ключів найбільший ключ і відімкнув в двері. Розчинив і побачив коня, прикутого ланцюгом до залізного кільця. Ахмед підійшов до коня, лагідно погладив його. Асалом алейкум. промовив кінь людським голосом. «Як ти опинився тут? Сюди рідко хто потрапляє, а якщо і потрапить, то шляху назад йому нема». Ахмед розповів, як він стрів стару відьму-гарбашку і що вона йому наказала, перш ніж лягти спати. Розповів, хто він і звідки. Кінь вислухав його не перебиваючи, а потім сказав, «Скільки літ я тут живу, ні від кого добра не бачив. Ти перший, хто був до мене добрий. Я б з радістю служив тобі. Якщо ти зможеш відв'язати мене і прогодувати три дні і три ночі, то я допоможу тобі вийти звідси». Ахмед Погодився. Вибіг він з гарбащиного будинку, знайшов каменя міцного та замашного, повернувся до кімнати, де було замкнено коня, та й почав розбивати ланцюг, яким коня було прив'язано. Бив, бив, а коли ланцюг ослаб, кінь напружився, смикнув його і. Обірвав. Три дні і три ночі Ахмет доглядав коня, годував, поїв, розчисував розкішну гриву. На четвертий день кінь сказав йому, А тепер відімкни всі інші кімнати. Ахмет узявся відмикати двері. Одні за одними. В першій кімнаті було повна золота і срібла, в другій аж до стелі сідел, в третій – зброя, у четвертій – розкішне вбрання. У п'ятій кімнаті вражений ахмед побачив цілу гору бурок, а в шостій – папахи та батоги. Він побіг до коня І розповів, що в тих кімнатах Ніколи нам з тобою дивуватися Не час, відповів кінь Одягни на мене найкраще сідло Вибери вбрання, яке тобі сподобається Підбери папаху і батіх А своє вбрання склади в Не став Ахмед допитуватися навіщо треба міняти одяг. Він вирішив довіритися коневі робити все так, як той звелить. Сідай на мене швидше. гукнув кінь. Та тьобни мене батогом найдужче, Та войкни на мене, якнайгучніше. Та пришпор мене добряче, і я миттю перенесу тебе аж за сім морів. Ахмед усе зробив, що кінь звелів, і ось уже чарівний кінь переніс його аж за сім морів. Тепер ні мені, ні тобі вороття нема. Але май на увазі, від лютої відьми Гарбашки ми ще не врятувалися. Вона може з'явитися на другому березі моря, бігатиме туди-сюди, литиме сльози і благатиме. Вирвив свого коня волосинку з гриви, кинь у море, воно стане мостом, щоб я могла перейти до тебе і обняти на прощання. Але ти не вір її лагідним словам, не вір її сльозам, якщо вона опиниться тут, то буде нам ой якепсько». Промовивши ці слова, кінь ліг спати. А тим часом, як ото він і казав, на другому березі моря з'явилася відьма-гарбашка. Вона бігала берегом, прикидалася, що плаче, жалібно кликала Ахмета, благала кинути в море волосинку. І Ахмет не витримав, пожалів стару відьму, повірив, що вона тільки попрощатися з ним хоче, обняти його на прощання. Він висмикнув у коня волосинку з гриви та й кинув у море. І тієї ж миті ця волосинка стала великим мостом, і відьма перебігла по ньому на цей берег моря. Ах ти, мурашеня, нахабне! Ну тепер я розправлюся із тобою і з конем твоїм. Гарикнула гарбашка і кинулася до Ахмета. Ахмет злякався, відстрибнув у бік, А кінь тільки вдавав, що спить. Коли Гарбашка порівнялася з ним, він скочив, ударив її копитами і скинув у морські хвилі. «Чому ж ти не послухався моєї поради?» – з докором мовив Ахметові кінь. «Порятував я тебе від біди, а тепер мушу покинути». Зніми з себе нове вбрання І одягни свою стару черкеску. Зніми нову папаху І одягни свою стару. Одяг, зброю, батіг, Оздоблений золотом, Поклади в сакви І повісь на моє сідло. А собі візьми три мої волосинки. Як ускочиш у біду, Спали одну з них, я прийду тобі на допомогу. А тепер іди в найближчий аул. Коли прийдеш, ходи по вулиці і вигукуй. Кому потрібен безплатний робітник? Кому потрібен безплатний пастух? Твої слова передадуть цареві. Бо той давно вже Ні пастуха, ні сторожа для себе Не може знайти Він неодмінно тебе візьме до себе Цар запитає Курей доглядатимеш? Гусей пастимеш? Чи баштан пильнуватимеш? Ти кажи, баштан пильнуватиму Кінь Помчав від Ахмета. А хлопець прийшов до аулу, Стрів там царських слуг. Слуги привели Ахмета до свого володаря. Той і питає. Курей доглядатимеш? Гусей пастимеш? Чи баштан пильнуватимеш? Найнявся Ахмет, Баштан пильнувати. Робота була неважка. Сторожа годували, всяке-таке вбрання давали. Ахмед радів, що може забути про лиху мачуху та жахливу стару відьму-гарбашку. Час від часу діставав він три волосинки, згадував коня, що врятував його від загибелі, і дбайливо Ховал. Так минув рік, а за ним і два, і три Подорослішав Ахмет, змужнів Якось на баштан прийшли три царські доньки Доки дві старші вибирали собі кавуни Найменша крадькома розглядала Ахмета Ой, який вродливий юнак «Гарнішого не нестріча!» – подумала вона. А Ахметові найменша дочка теж дуже припала до серця, і коли дівчата пішли з баштану, він довго дивився їм у слід. Через два дні цар зібрав усіх своїх придворних і оголосив, що хоче своїх доньок Заміж повіддавати Скличте молодих джигітів Та щоб ніхто вдома не лишився Мої доньки самі вибиратимуть наречених Помчали царські гінці по аулах Оголосили царський наказ І посунув народ до палацу Юнаків наїхало, вийдемо, не вийдемо. Тільки Ахмед не пішов до царя. Хіба царські доньки рівні мені? Подумав він і лишився стерегти баштан. А людям аж терпець уривався. Усім кортіло дізнатися, кого ж виберуть собі царівни. Нарешті вийшла з палацу найстарша. Пройшла перед народом, обдивилася гостей і зупинилася біля князівського сина. Сидів він на білому скакуні, зброя і сідло золотом оздоблені. Цар був задоволений з вибору старшої доньки. І звелів, щоб покликали Середульшу. Вийшла з палацу Середульша. Пройшла перед народом, Обдивилася гостей І теж зупинилася біля князівського сина. Сидів він на вороному скакуні, Зброя і сідло були сріблом оздоблені. Другий наречений – Теж припав до серця цареві. І тоді цар звелів покликати наймолодшу доньку. Вийшла вона з палацу, Уважно обдивилася всіх І відвернулася. Здивувався цар. Невже їй ніхто не припав до серця? А донька і каже. «Сюди!» До царського палацу не усі прийшли Розгнівився цар, викликав гінців і запитав, чи лишився хто в аулі Ні, ми покликали всіх, один тільки сторож не прийшов, лишився баштан пильнувати Ану, приведіть його Кинулися слуги виконувати царське веління. Привели Ахмета у старому, подертому вбранні, в ньому він баштан старіх, а іншого не мав. Наймолодша з доньок царя вийшла вперед і зупинилася перед Ахметом. Усі так і зойкнули, а цар від люті – Очервонів. Але на людях свій гнів вирішив не показувати, А тільки гордо мовив. «Моє слово непорушне. Кого доньки вибрали, за тих і віддам». Влаштували весілля. Двох своїх доньок цар віддав за князенків А третю За обшарпанця Баштанника Після весілля Цар старших доньок З чоловіками Забрав до себе у палац А наймолодшу Наказав Не підпускати до палацу Вона Зганьбила Мій царський сан за обшарпанця баштанника заміж вийшла. То нехай у телятнику живе. Я бачити її не хочу. Так вони і жили. Старші сестри з чоловіками-князенками у палаці, а наймолодша з Ахметом у телятнику. Та Ахмет... Про палаци ніколи не мріяв, Тож і не журився. А наймолодша царівна Так покохала Ахмета, Що рада була з ним І в телячій оборі жити, Аби тільки купанці. Жили вони дружно, Дивилися весело, Говорили ласкаво. А про те, що в телятнику живуть, так про це і думати забули. Коли одного разу вранці геть усі в палаці сполошилися, захворів старий цар. Найкращі лікарі обдивилися його, порадилися, погортали товсті книги та й кажуть. Цар не встане з постелі, доки не спробує, Лев'ячих легень та печінки. Лев, що про нього казали лікарі, жив за сьомою горою аж на восьмій. Шлях до нього перепиняли бездонні ущелини та прірви. Старші зяті-князенки оголосили, що вони здобудуть лев'ячі легені. Весь царський двір споряджав їх у дорогу. Сіли вони на своїх скакунів та й поїхали. А наймолодша царівна прибігла додому, розповіла Ахметові про все і запитала. А ти не поїдеш, лево, шукати? Ради би я поїхати. Але хіба ти не знаєш, що у мене ні коня, ні зброї? Відповів Ахмет Пішла царівна до своєї матері І почала її благати Чоловіки моїх сестер поїхали леву полювати Чому ж і моєму Ахметові не поїхати? Він же справжній джигід Не те що, князенки Попроси батька Хай він накаже дати коня й зброю для Ахмета Мати рада була б хоч чим-небудь допомогти своїй наймолодшій доньці, і пішла до царя. Той вислухав її і мовив слабким голосом, звертаючись до своїх слуг. Дайте йому паршиву шкапу та стару. Рушницю. Ахмед удав, що аж ніяк не ображений, сів на стару шкапу, взяв іржаву рушницю та й подався в гори. Тільки зник за поворотом, як одразу ж зліз, дістав три волосинки від чарівного коня і спалив одну з них. Не встигла волосинка догоріти, Як уже біля Ахмета Закресав копитами чарівний кінь, Що врятував його від старої відьми Гарбашки. «Що сталося, господарю мій? Ради, що ти покликав, наказуй! Мені треба дістати легені, і печінку того лева, який живе за сьомою горою на восьмій. Твоя зброя і вбрання при мені. Переодягнися, дістань зброю з саквів та й сідай на мене. Не забудь і батога вийняти, він теж у саквах лежить. Царську шкапу лиши тут, нехай собі пасеться. Коли Ахмет переодягся і влетів у сідло, кінь додав «Гукни так, наче дев'ятеро дядьків гукнули! Стьобни мене батогом, наче дев'ятеро джигітів стібнули. Пришпор мене так, наче дев'ятеро вершників пришпорли! Я тебе одразу перенесу на восьму гору!» Не встиг Ахмед гукнути, не встиг він коня стябнути, не встиг пришпорити його. Як кінь уже злетів попід хмари і опустився на восьмій горі. Сховався з вершником у переліску. Та й каже: Оглянь на галявину. За нею починається прирва. На галявину приходить лев З рушниці його не вб'єш, бо кулі його не беруть Ти встроми біля самої прірви палицю, а на неї накинь свою бурку Коли з'явиться лев, дай постріл у повітря Лев кинеться до бурки, впаде у прірву і розіб'ється Ахмет приготувався і став чекати лева. Ось нарешті з'явився він із хащів. І Ахмет вистрілив у повітря. Лев стрепенувся, побачив попереду бурку, стрибнув на неї та й полетів у прірву. Коли кінь з Ахметом опустилися у прірву, Лев уже не дихав. Він упав на гостре каміння і розбився. Ахмед вирізав легеній печінку і хотів був сховати в торбу, та кінь мовив. «Не спіши ховати! Ромов за мною! Хай легені будуть смачніші за мед!» «А печінка гіркотніша від печалі!» Ахмет повторив заклинання. «А тепер, – сказав кінь, – можна їхати додому. Але май на увазі, якщо хтось нам стріниться і попросить легені та печінку, «Віддавай тільки печінку, легені не віддавай ні за що!» От їдуть вони додому, аж назустріч старші зяті князенки. «Звідки їдеш, славний джигіте?» запитали вони, не пізнавши Ахмета. «Я убив лева!» а його легені печінку везу додому. Кажуть, що ліпших ліків на світі нема. Продай нам ці ліки, без них цар наш помирає, стали благати цареві зяті. Якщо вже ви так благаєте, то я віддам вам печінку, а легені собі лишу. І грошей з вас не візьму. Зніміть тільки черкески, І я стюбну кожного з вас по правому плечу. Зніяковіли знатні джигіти. Не гоже, що перший стрічний стюбав князенка. А потім тихцем порадилися та й вирішили, Все одно ніхто не довідається. А царська ласка – то велике діло Зняли черкески, і Ахмет стобнув кожного по правому плечу Ніби й не дуже боляче, але рубці лишилися Царські зяті взяли печінку та й помчали додому Прибули до царя горді Вбили, мовляв, грізного лева, здобули чарівні ліки. Цар з'їв трохи печінки, але не одужав. Ще гірше йому від неї стало. А тим часом Ахмед, переодягшись у дрантя і відпустивши чарівного коня, уже під самий вечір на старій шкапі приїхав додому. Дружина вибігла назустріч, прийняла у нього коня Іди, Ахмети, відпочинь Мабуть, намучився з цим горе конем Чоловіки моїх сестер давно вже прискакали на своїх румаках Убили, кажуть лева, і печінку його привезли І що ж, допомогла печінка цареві? Та ні, не допомогла, йому ще гірше стало а ти звари легені, що в мене в торбині лежать, і віднеси батькові, хай скуштує. Може, хоч трохи біль угамується. Дружина зварила легені, але на батькові очі вирішила не показуватися. Передала ліки через матір. А та віднесла цареві і попросила. Скуштуй хоч шматочок легень, Може, трішки полегшає. Це привіз Ахмет, наймолодший, наш зять. Скривився цар, почувши про Ахмета. Хотів викинути ті легені, що принесла дружина. Та утрутився лікар. Ти багато-багато ліків спробував, мовив він. Чому б і ці не покуштувати? Цар з недовірою відкусив шматочок. Сподобалося. З'їв він усі легені. І одразу на ноги став. Усі довкола зраділи і чекають, що зараз цар покличе молодшу доньку та Привітне слово скаже. Але цар зробив інакше. Він сказав. Вона мене вилікувала, це так. Але пробачити їй те, що вийшла заміж за нерівню, я не можу. Хай сидить у своєму телятнику. А до того ж, і невідомо ще... Чи є якась заслуга її чоловіка в тім, що я одужав? Старші зяті дістали для мене лев'ячу печінку. Хіба я можу їм сказати, що вона не вилікувала мене? Чому ж я Ахметові мушу дякувати?» Так усе й лишилося, як було. Старші сестри з чоловіками жили у палаці, а найменша в тісному телятнику. Та недарма ж ото кажуть Ріка тече одним річищем. Так ото й з хворобою. Минув якийсь там час і цар і знову зліг. Піднявся переполох серед придворних. Знову скликали найліпших лікарів Лікарі оглянули царя і кажуть Ізцілити його може тільки молоко косулі Яка живе за синіми горами Але доїхати туди може тільки найкращий Злигі царів. Старші зяті князенки оголосили, що вони дістануть таке молоко. Весь царський двір споряджав їх у дорогу. Скочили вони на своїх скакунів та й помчали. Наймолодша царівна прийшла в телятник і розповіла Ахметові Про те, що сказали лікарі Жаль мені, батька. Хіба старші зяті князинки Годні дістати у те молоко? Які з них лицарі? Може б ти поїхав у засині гори? І ради би я поїхати Так ні на чому Та й рушницю у мене катма Наймолодша царівна Побігла до своєї матері Мати пішла до царя Почала прохати доброго коня Для молодшого зятя А цар усе стоїть на своєму Як ото хоче їхати Хай і знову на паршиву шкапу сідає Та рушницю стару бере Привели Ахметові шкапу. Він удав, що не ображається, виліз на неї, узяв іржаву рушницю та й поїхав у той бік, куди старші зяті помчали. Тільки зник за поворотом, дістав волосинку від чарівного коня і спалив її. Не встигла волосинка догоріти, як уже біля Ахмета закресав копитами чарівний кінь. «Цього разу ти покликав мене раніше, ніж я чекав. Що сталося, Ахмете? Чекаю твого наказу!» «Мені потрібно дістати молоко косулі, яка живе за синіми горами». «Переодягнися!» Візьми зброю та й сідай на мене, стару царську шкапу лишимо тут, хай собі пасеться. Переодягся ахмед, узяв зброю, скочив у сідло, гукнув гучніше, ніж двадцять дев'ять дядьків. Пришпорив коня сильніше, ніж двадцять дев'ять вершників. І кінь злетів під хмари. Мчав він довго, Сонце вже підбилося високо, Коли попереду забовваніли сині гори. Кінь пролетів над ними, опустився на галявину і сказав, Сюди приходить. «Отара, вирий яму і прикрий її гіллям, в неї і втрапить косуля, а коли надоїш молока, витягни косулю з ями, але май на увазі, вбивати її не можна!» Ахмед вчинив так, як йому порадив кінь. Коли на галявину вийшла отара, він вистрілив з рушниці, і отара кинулася в розтіч. А одна косуля втрапила в яму. Ахмед обережно спустився до неї, надоїв молока, а потім витягнув її з ями. Хотів прив'язати шкіряну торбу з молоком до сідла, але кінь... Випередив його Очекай, не прив'язуй Спершу розлий молоко у дві торби Ахмет послухався коня і розлив А тепер повторюй за мною Хай у лівій торбі молоко буде гірке Як жовч а в правій – солодке, як мед. Повторив Ахмет ці слова. Добряче зав'язав торби, щоб молоко не вихлюпалося дорогою. Прив'язав до сідла та й рушив додому. Летів кінь за Ахметом попід хмари, а коли сині гори лишилися позаду, Спустився на гірський шлях. Оглянув Ахмед уперед і побачив чоловіків старших царівен. Вони тільки ще наближалися до синіх гір. Князенки і цього разу його не впізнали. «Звідки прямуєш, славне джигіте?» запитали вони. «Я?» Був за синіми горами, стрів там отару косуль і везу тепер молоко. Кажуть, що воно цілющіше, ніж будь-які ліки. Продайте його нам, без нього наш цар умирає. Почали благати вони. Ну, якщо ви так благаєте, то візьміть одну торбу. Другу я собі лишу, і грошей з вас не візьму. Дозвольте тільки стьобнути кожного з вас по лівому плечу. Знову ніякого стало князенкам. Як це так, дозволити, щоб перший стрічний тебе стьобав? А потім тихцем порадилися та й вирішили – того разу ніхто про це не довідався, не довідається ніхто й нині, зате у царя ми будемо власці. Зняли черкески, і Ахмед стьобнув батогом спершу одного, а далі другого по лівому плечу. Ніби не дуже і боляче, але залишились червоні рубці. Потім Ахмет відв'язав торбу, що висіла з лівого боку, і віддав їм. А другу, де молоко солодке, мов мед, залишив собі. Старші зяті примчали в палац, почали оповідати, як вони аж за сині гори їздили. Віднесли молоко цареві. Коли він випив, Біль спершу ніби ущух, а потім став ще нестерпніший, ніж раніше. А тим часом приїхав додому Ахмед. Дружина знову кинулася йому назустріч, прийняла коня та й каже. «Піди, поїш, відпочинь з дороги. Напевне, розтрясла тебе ота от шкапа. Чоловіки старших моїх сестер Уже давно прискакали додому Коні у них не те, що твій А молоко привезли? Та привезли Коли батько його випив То біль ніби вщух Але зараз батькові ще гірше стало, ніж раніше було Ахмед подав їй торбу з молоком І звелів віднести цареві та царівна і цього разу сама до батька не пішла, віддала молоко матері. «Не хочу я навіть чути про наймолодшу доньку та її чоловіка», – простогнав цар, побачивши торбу з молоком. «Не питиму я цього молока, ніякої користі від нього». Проте лікар умовив його хоч ковтнути, оскільки всі ліки вже перепробували. Цар ковтнув, молоко було солодке, як мед. Він випив тоді все молоко і одразу ж став на ноги, ніби й не слабував зовсім. Усі довкола зраділи І чекали, що цар змінить гнів на ласку Покличе молодшу доньку та її чоловіка Добре слово їй мовить Але цар інакше учнив Він сказав Молоко для мене дістав не тільки Ахмед, А й старші мої зяті не їхня провина, що молоко, яке вони дістали, не допомогло мені. А доньці своїй я не подарую, що вона зганьбила царський рід і вийшла заміж за нерівню. Хай тепер нарікає на себе і сидить у телятнику. І все лишилось, як було. Старші доньки з чоловіками своїми жили у палаці, а молодша за хметом у телятнику. Минуло літо, відгуляла за метіллями зима. Настала весна, а навесні повернулася до царя хвороба, І знов він зліг та так, що, здавалося, більше йому вже і не підвестися. Знову сполошилися всі царедворці. Знову царська родина скликала лікарів та мудреців. Лікарі оглянули царя, подивилися у грубезні книги, порадилися і оголосили: "Із царя можна тільки молоком дикої Буйволиці. Та де цю буйволицю шукати? Ні лікарі, ні мудреці не знають. Але цареві зяті князенки і тут надумали відзначитися. «Ми розшукаємо цю буйволицю, як розшукали лева і косулю» і здобудемо для царя ліки, заявили вони при всіх. Весь царський двір споряджав їх у дорогу, вся царева челядь коней лаштувала, скочили князенки на скакунів та й помчали. А наймолодша царівна прибігла до Ахмета вся заплакана. Знову мій тато заслаб. Чоловіки старших сестер поїхали по ліки, молоко дикої бойволиці. Але де цю бойволицю шукати? Ні лікарі, ні мудреці не знають. Хіба зможуть князенки віднайти її? «Був би в мене кінь, я першим виїхав», – мовив Ахмед. «Але де ж мені його взяти?» Побігла царівна до матері. Як і перше, як і вдруге, дали Ахметові за царським наказом стару шкапу та іржаву рушницю. Проте Ахмет і шкапині був радий, адже він може ще раз викликати свого чарівного коня. Виліз він на шкапу, та й потрюхикала вона по дорозі. Від'їхавши подалі, щоб ніхто з палацу не бачив, Ахмед зліз із шкапи, пустив її пастися, витяг третю волосинку і запалив її. І тут же перед ним закресав копитами об каміння чарівний кінь. Не забуваєш ти про мене, джегіте Що сталося? Кажи, я готовий тобі допомогти І знову цар заслаб І треба дістати для нього молоко дикої буйволиці Проте жоден мудрець не знає, де шукати її І у яких краях, за якими горами не, не за горами, не за горами вона, а на сьомому морському дні. Лишай тут своє лахміття, одягнись, як належить багатереві, і сідай на мене. Ахмед хутенько переодягся і скочив у сідло. Кінь сказав. «Гукни, в'окни, дужче, ніж шістдесят три чоловіки! Сьобни мене болячіше, ніж шістдесят три джигіти! Пришпор мене, як шістдесят три вершники одразу! Та тільки тримайся міцніше, шлях у нас далекий, І помчимо ми, мов вітер!» В Йокнув ахме дужче, ніж шістдесят три чоловіки, стьобнув коня болячіше, ніж шістдесят три джигіти, пришпорив його, як шістдесят три вершники одразу, і злетів кінь понад хмари. Довго летів він над горами, багато широких рівнин лишив за собою. На сьомий день попереду засиніло море, таке велике, якого Ахмет ще зроду не бачив. Опустився кінь на морський берег та й мовить до Ахмета. В море я пірну сам, а ти на мене чекай тут, приготуй галек. Я витягну буйволицю з сьомого дна, але ненадовго. Ти повинен устигнути, видоїти її. Мовив ці слова і щез у морській безодні. Ахмед приготував глек і чекає. Коли дивиться, море завирувало. Здійнялись хвилі одна вища за другу, і враз із води випирнув Ахметів кінь, тримаючи на передніх ногах величезну буйволицю. Підплив з нею до берега і зупинився біля Ахмета. Ахмет швиденько видоїв буйволицю і кінь відпустив її в море. За порадою коня Ахмед розлив молоко у два глеки. А які слова зараз сказати? Запитав він у коня. На це на це молоко ніякі заклинання не діють. Ми вчинимо по-іншому. Віддамо один глек Чоловікам старших царівен, а самі ви передамо їх, і ти про все сам оповіси цареві. Надалі відкладати не можна, бо в четверте ти мене викликати вже не зможеш. Сім днів вони летіли назад, а на восьмий спустилися на землю і побачили зятів князенків. І втретє знатні родичі не впізнали Ахмета Звідки простуєш, славний джигіте? — запитали вони. Їздив шукати дику буйволицю. Ось везу молоко, — кажуть люди, що це ліки над усі ліки. Продай нам, джигіта, це молоко. Без нього нашому цареві не піднятися. Всі лікарі і мудреці так сказали. Ну, коли ви такі віддані своєму цареві, то чому б вам і не допомогти? Візьміть половину молока. Гароша із вас мені не треба. Але кожен з вас повинен дозволити мені стябнути його по спині. Князенки так зраділи, що на цей раз навіть роздумувати не стали. Лише переморгнулися. Що за диваки трапляються нам на шляху? Та нехай стябне нас поразу. Здоров'ю нашому це не зашкодить а про ганьбу ніхто не довідається. Зняли черкески, підставили спини, і Ахмет стобнув батогом спершу одного, а далі і другого. Потім віддав їм один глек, а сам скочив на коня та й помчав просто до царя. Добрі коні були у князенків – та де їм змагатися з Ахметовим чарівним скакуном? Біля палацу Ахмет зліз з коня, попрощався з ним і сказав варті «Пропустіть мене до царя, я привіз йому ліки. В цьому глеку молоко дикої бойволиці з сьомого дна морського». Варта пропустила його. Та як же інакше, адже перед нею стояв лицар у багатому вбранні, при золотих обладунках та ще й з ліками для царя. Зайшов Ахмед у палац, подав цареві глек. Цар випив молоко і одразу звівся з постелі, наче й не хворів ніколи. То ти! Славний джите. Чий син ти? Звідки приїхав? Будь моїм гостем. Радісно привітав він Ахмета. А ти придивися пильніше. Напружив цар свої очі, придивився і пізнав Ахмета. А, а он ти хто? То, може, ти підстеріг дорогою моїх улюблених зятів І вкрав у них молоко? А тим часом зяті князенки якраз під'їхали до палацу. Ось вони, твої улюбленці, мовив Ахмет. Звели гукнути їх сюди. Цар нічого не міг збагнути, але наказав покликати своїх зятів. Князівські сини вбігли у царські покої, простягли своєму тестеві глек з молоком. Аж тут помітили Ахмета і остовпіли з подиву та переляку. Ось отак було тричі, повернувся Ахмет до царя. Я давав їм ліки, а вони приносили сюди і віддавали тобі, ніби самі їх дістали. Якщо не віриш, Скажи їм, хай оголять свої плечі та спини. Нехай усі побачать на них рубці від мого батога. За те, що я їх стюбав, князенки одержували з моїх рук ліки для тебе. Мусили князенки зняти черкески, і тоді всі побачили на спині та плечах кожного. О три червоні рубці. Один за лев'ячу печінку, Другий за молоко косулі, І третій, найсвіжіший, За молоко дикої буйволиці. Отут уже цареві нічого не лишилося, Як наступити на свою дурну пиху І визнати Ахмета зятим. «Я хочу, – сказав він урочисто, – щоб ти жив зі мною в палаці. Я віддам тобі півцарства, а вас, – повернувся він до зятів князенків, – за те, що жили брехнею, – «Я виганяю із свого палацу! Геть і звідси!» Але Ахмед гордо відповів «Не потрібні мені ні твої півцарства, ні твої милості Я просто візьму свою дружину, посаджу її на коня та й поїду з нею, в батьківській краї. Так він і вчинив.